Bé, si que ara comencem, en Xavier diu que comencem, doncs ell és el protagonista de començarem. Uh, mireu, uh, a la biblioteca um, seguim sempre el criteri de, de presentar llibres d'autors a temes aranyens. I avui ens trobem amb la presentació d'un llibre doncs, de, del Xivémir, que el teniu aquí, que ja coneixeu. Usted té un problema i aquest problema es, es diu PSC. Uh, en Xivémir és nascut a l'ella, és llicenciat en Filologia Catalana, ha treballat molts anys a la biblioteca, en aquests moments està en excedència, i ha esdevingut un aranyenc més, un aranyenc més que avui tenim aquí i que avui presentem el seu primer llibre. Per això doncs, ho farà l'Isabel Artero i el Ramon Verdaguer. L'Isabel Artero és periodista, ha treballat a Radio Arenys molts anys i actualment és redactora de Vilaweb i d'Arenys.org. En Ramon Verdaguer, no, tant l'Isabel com a Ramon, no cal que us presenti, però si no, doncs per, diem quatre coses. En Ramon Verdaguer és advocat, eh, és col·laborador de la biblioteca amb totes les coses que li demanem, mai ens ha dit un no. I doncs ens ha conduït tertúlies, ens ha explicat contes, ens ha conduït passejades literàries, ens ha moderat taules rodones i evidentment avui doncs, també està aquí per, per fer la presentació d'aquest llibre. Eh, com que l'important és parlar del llibre, i parlar de l'autor i els dos ens en parlaran més profundament, doncs comencem ja, com volguem. Molt